Bueno, kaixo, ongi etorri arabako kuadri arteko bertso txapelketako sai honetara e, parte hartzea bultzatu nahi du txapelketa honek eta taldeka jokatzen denez, kontuan izan talde bakoitza bertsolari ez gain, gai, gai jartzailea, epailea, grabatzailea eta laguntzaile ezber ez osatuta dagoela. Aurtengo txapelketan bi modalitate daude, bat bateko eta idatzizkoa. Bat bateko hamabi taldeak eta idatzizko hota lau taldeak, laumultze d'oliga ezbernietan banatuta daude. finalerdietara bat-bateko lau talde pasatuko dira eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan, gazteizko muñoko katuak volumen bi, aieraldeko altu bepekoak eta gazteizko guzkilore taldeak arituko dira. Idatzizko modalitatean lehen fase honetan Talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Gaurkoan saio honetan hiru talde ditugu leian, eta lehenak kantuan Jagobaren Bikingoak.